Det ska vara någon ensaka som begripan. Och här är en lokalprofil här som ställer sig försiktigt till skeptisk till ministerns flytt. Man har alltså satt, upp, satt upp ett kontor här i Hangred. Vi ska invänta nu att vi kommer också ut på Stockholms närråd i 88 MHz. Här, och då ska jag göra en presentation för när och i Stockholm också här. Det är en viss fördröjning vi vi kommer ut på 88 megahertz också. Jag ska göra en liten kontroll också att vi... ...att vi har en anslutning också med servern. Det har vi, ja. Ja, ja. Så, då är vi ute på Stockholms närradio 88 MHz den 16 augusti 2014 med Jallerhornet Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det är kulturutredningen Jallerhornet som sänder och det är en samsändning mellan Stockholms närradio och Sverige kanalen webbradio. Eller tvärtom kan man väl säga. Och det är kulturföreningen Jallerhornet box 42021. Och det är 126 12 i Stockholm Plus gudekontot är 634252-1 634252-1 Kan lyssna på Sverigekanalen.tk Och Gällarehornet.tk Eller Gällarehornet1.tk Mini.nu Snedstek veckans program Lemini.nu-GH har vi också en hemsida på. Vi har ju egen webbrådestation här med fyra kanaler. Kanal 1 har 2350 lyssnare på 30 dagars period. Och det är lyssnare från 138 länder. Kanal 2, 3 och 4 kan vi inte få fram någon statistik eftersom det är gratis konton. Men på 30 dagar kanal 1 är 2350 unika lyssnare och de kommer in flera gånger också och lyssnar. På 30 dagar har man också lyssnat 969 gånger. Är det sagt eh, På 14 dagar är det 969 Lyssnare och på 7 dagar 475 lyssnare för kanal 1 Antal gånger i USA 791 gånger i Egyptien 332 Och Sverige 298 gånger Och Indien 246 Och när det gäller minuter Så är det USA Som har lyssnat på kanal 1 39 024 minuter Och Sverige 6035 minuter Egyptien 878 minuter och Indien 771 minuter Indonesien 495 minuter och Rumänien 492 minuter och Filippinerna 323 minuter man har att med windampen 45 607 minuter och Flash spelaren 31 3 142 minuter och med arma radio 1174 minuter och med screamer radio 1159 minuter kan säga också till Björn Lindberg man nu att, att, att Göran Lindemark eller, ja, Göran Lindemark har dragit igång på internet här med Radio Nord Och, och det är mini.nu snedstreck Radio Nord uh, ska vi se här, de ska köra nu den 23 från från Vaxholmskastell Jag har faktiskt åkt sig där med en båt en gång på 80-talet med min pappa Backsholms gamla militärradioare va om man ska köra på mellanvåg också men på internet finns det i alla fall på mini.nu Radio radionord kan man lyssna jag har gjort lite inspelningar där Ullenhag i alla fall har varit ute här i Hjälbo i Angred och en helga här en lokal profil hon tror inte att besöket kommer att skapa några större förändringar i området. Och eh, de här bilbränderna och de här upploppen och framförallt också i Göteborgs förorter så har det skett ett antal avrättningar. Man dödar helt enkelt varandra i de här kriminella invandragängen. Som vi PK-media Uh, betecknas beteckna som ungdomsgäng eller gäng men vilka är det som bor i de här förorterna egentligen det är ju en av spektaklarna det här, vi har tagit upp här att Miljöpartiet köra till valstugorna med en oljeläckande diesellassbild från 71 som ägs av en Sverigedemokrat också telefonen till studion här uppe i Dalarna är 0225 143. 0225 6043 och vi har Skype Dala Gunnar. och Perse Brunström har också ljugit här för myndigheten för radio och tv de har nämligen frågat ifall han bedriver några närradiosändningar på Stockholms närradio, vilket han inte gör sen 2005 och han hade uppgett att han fortfarande sänder närradio, men han får alltså ingen studio så han kommer inte ut på Stockholms närradio, och mer Uh, bussar med Sverigedemokratiska annonser Stoppas i Malmö Och i Södertälje Och en imam I Malmö Som har dragit ner byxorna Dök inte upp på en rättegång här Han har gått under jorden Och är efterspanad Vi kan sänka ner Mikrofonen lite till Tvåans mikrofon här Ettans mikrofon har en elektrisk störning här Den knaster och sprak uh... ja, Det är ganska så dålig jag säga Och det har varit kraftiga skurar också den här veckan Så att det gick inte att komma ut någonting det... det var sol ena sekunden Och nästa sekund så var det skyfall Och ösregn och skyfall Och sen kom det visst lite sol igen Och efter ett tag så kom det nya skyfall och liknande Så då har vi passerat 2350 lyssnare för kanal 1 på 30 dagars period. Sen återstår det kanal 2, 3 och 4 också. Sen kommer lite snö uppe i fjällen. Och sen blir det kallare här. Framåt här mot 16 grader när det gäller skogsbranden i alla fall i Västbaland så verkar det lugnt här. Jag tror inte att det brinner någonting överhuvudtaget längre där. Och eh, det är också skandal att ett skogsbolag kan hålla på med markberedningar med tanke på brandrisken. Och eh, man bör helt enkelt inte, inte göra några skogsarbeten. Det var också en skogsbrand här i Långsyttan här tidigare under vårkanten. En skogsmaskin som orsakade en skogsbrand som våran deltidsblandkår här i långsuttan fick rycka ut och släcka. Uh, jo, jag nämnde ju Göran Lindemark här. har dragit igång en hemsida som lägger ut Radio Nords musik. Man kan lyssna på. Uh, jag har gjort en adress med mini.nu snedstek Radio Nord och de ska köra nu på mellanvåg här. Den 23 från från kastell. Det här stora det är som en liten ö där utanför Vaxholm Jag har passerat där, jag har bilder från 80-talet Där kom i liten båt där Med min pappa Och då ska man köra på mellanvåg Jag kommer inte ihåg frekvensen riktigt här Jag har spelat in några timmar faktiskt med Gamla Rådi här Och äh, Antalet invandrare på svenska fängelse får inte registreras vi vet ju att eh, Jan Gelo besökte ju Norrtäljeanstalten för ett antal år sedan och han blev ju faktiskt verkligen chockad över hur stor andel som eh, finns på våra fängelser som inte har etnisk svensk bakgrund. Den första oktober 2013 så var andelen utländska medborgare på våra fängelser 32%. Procent samtidigt som andelen utländska medborgare i Sveriges rike är 7% och uh, de svenska medborgarna var 68% och hur många invandrare med svenskt medborgarskap som ligger, som ligger i de siffrorna uh, kan inte redovisas och uh, man redovisar alltså inte från kriminalvårdsanstalten hur många invandrare på våra fängelser som har en annan etnisk bakgrund än svenska svenskt bakgrund Ja, eh, Jimmie Åkesson blev störd i falun utan kyrklocken är en halvtimme här men det berodde på ett inbrott i en kyrka har vi tagit upp så det blev ett tekniskt fel för klockorna pinglade där han fick väl höja upp på sin högförtalare där och höja rösten och liknande för att kunna höras. Men det var ju lite otur. De här besöken som våra politrucker gör i de här förorterna, det är ju rent hyckleri. Många muslim och de andra hycklarna och föredarna, de bor ju inte i Rinkeby och de här områdena. De bor ju själva i områden och i radhusområden där det finns få eller inga invandrare alls. Jag cyklade förbi i Husby en gång Nära Husby skolan Och det här badet som finns där På väg mot eh, Igenstadbäckens naturreservat jag, jag var faktiskt inne både i Solna Och Sönderberg och Stockholms kommun När jag sen vände norrut Men där i Husby Minns jag Så var det uh, ute på fält där I stora fält där så en men i alla fall det var en utbränd bil de var helt förstörda helt och utbränd och där hade man satt upp då en stor skylt där det stod helt enkelt bil till Salu jag tror inte bilägaren var så väldigt glad åt att de brände upp dennes bil helt enkelt jag tycker att det är en stor skandal att man håller på så här och bränner upp bilar anlägger bränder som ödelägger både förskolor och skolor i Sverige. Och jag finns också en förskola i Öpplandsväst som låg mitt emot tågstationen. Eh, den här förskolan blev helt upprörd. Det var ingenting kvar av den helt enkelt. Absolut ingenting. Den var helt förstörd. Det var bara ruiner kvar av den här förskolan i Öpplandsväst. mitt emot pendelgstationen. Och sen tog han även bort de här resterna. Utan det som var kvar ute i förskolan helt enkelt. Och det här är något som förekommer bl bland annat i min gamla tidigare hemkommun Sigtuna kommun. Och det förekom när jag bodde där. Och det fortsätter också med inbrott i skolor och förskolor. Och skadegörelse också mot förskolor och skolor. Och eh, det var en skola också i Märsta där så det var ungdomar som gjorde sabotage helt enkelt och släppte ut enorma mängder med vatten som gjorde stora vattenskador och de här ungdomarna blev senare dömda för att eh, betala skadestånd till eh, sikten och kommun det finns ju ingen anledning att hålla på och göra skadegörelse anlägger också bränder i de här miljöstationerna till exempel eller i papperskorgar och man bränner upp också till exempel mopeder vilket också är fullständigt onödigt att bete sig på det viset och nu under sommaren så är det ungdomsgäng som har festat vid så här skolor och förskolor och lämnat efter sig ölburkar och utsatt en del förskolor och skolor för del skadegörelse och det har varit ett eh, ganska så stort problem under den här sommaren. Och inte bara under sommaren men framförallt den här sommaren har det varit en del, del problem med ungdomskäng Som är där på, på kvällen och på nätterna helt enkelt. Och sen nästa dag så har man lyckats förstöra någonting där. Och kanske till och med gjort inbrott och, och studit någonting eh, på den här förskolan eller skolan. Här på 88 så har vi bara en halvtimmes sändning på lördagarna mellan 18.00 till 18.30. Men vi kör ju dygnet runt på Sverigekanalens webbradio istället. Exempelvis på Sverigekanalet.tk, Gärderhornet.tk. Den gamla bloggen också, Gärderhornet1.tk. Där har vi mer än 392 000 sidvisningar. Och redovisningen på lyssnarna kan vi bara få fram för kanal 1. Och där ligger det på 30 dagar. Det är 2350 unika lyssnare. Och sen vet vi inte exakt hur det ser ut för kanal 2, 3 och 4. Och vi har då lyssnare i 138 länder faktiskt. Och de, förstår ju, de flesta förstår inte ett ord vad jag säger. Men vi har ganska många lyssnare i USA som lyssnar väldigt mycket jag är uppe på mer än 39 000 minuter. Ja. Så det är tvåans mikrofon här. Eftersom ettans mikrofon har en elektrisk störning. Det knastar och sprakar. Det försvann ibland men... ...var tillbaka nyligen här. Och eh, stadsnätet i Hedemora låg ju också nere här någon natt. Och korta avbrott har det varit också. Redan den här veckan har varit har varit äh, kraftigt regn helt enkelt äh, kraftiga skurar nästan skifal Jag har läst också här tidigare i den här sändningen på Sverigekanalen om översvämningar och elände jag tror man i Stockholm här och det verkar som att det ska bli bara svalare och svalare under den här perioden ner mot 16 grader här och där kommer snö också upp i i fjälltrakterna faktiskt att, eh, högst upp längst upp i norr här så började faktiskt eh, hösten komma men det var inte riktigt aktuellt jag skulle inte ha bott alls i Dalarna egentligen, jag skulle ha bott i Östergötland och sen eh, var jag ju färdig för en lägenhet i eh, Thierps kommun i Tobo men det var vissa saker där som gjorde att jag var tvungen att Tackar dig till den och hamnade här istället jag hittade ju också en liten film också som jag publicerade på Svenska Järnvägsklubbens hemsida Postvagnen också, med lite järnvägsräls faktiskt som ligger kvar vid den gamla hållplatsen i Västerbyn utmed den gamla järnvägen vi hade här Bivalla Långsyttans järnväg, jag har ju besökt Bivalla också och se, i somras så var jag tittade lite grann på hur det såg ut i Sjönsund där järnvägen gick precis utanför smedjan. Där Fredrik Svan, musikern från Stockholm, anordnar eh, popgaler eller, rockkonsert, eller vad det blev, kan man säga, Refreshment var ju där senast. Ganska mycket gamla gubbar och tanter som tiggade. Men där kan man i alla fall följa lite grann hur järnvägen gick, den här smalspåiga järnvägen. Och det skedde också en urspårning också med ångloketor i Stjärnsund på 1940-talet det var ett blandat tåg som landade i klockan sex på morgonen tror jag och man skulle också stanna i Stjärnsund och hämta några godsvagnar som skulle följa med till Byvalla men eh, det stod en godsvagn i vägen där i mörkret som man spårade spår ur och välte med både lok och vagnar ner i ett dike. Som man sen fick bärga upp. Många av de här loken och vagnarna. Lever än idag faktiskt. Och rullar. Anten Grevs Näs järnväg. Och Lennarklatten i Uppsala. Och uppe i ås Så rullar många gamla lok. Och vagnar, personvagnar och godsvagnar. Från den här gamla järnvägen vi hade här. Det fanns bara fem personvagnar här uppe. Och några var tillverkade här uppe också. det var mest gods det gick ju som blandade tåg. Men antalet personvagnar var inte så många. Och plattformarna var rätt så korta här. Utan det var mest godsvagnar i tågen. Och några få personvagnar. Det gick som blandade tåg. Och när jag besökte Byvala till exempel så fanns det ju ingenting att se. Gamla vattentornet finns kvar visserligen. Men hela bangården är ju bara en skog. Alltså det har ju vuxit igen och... Bivara station är ju helt borta. Ställverk, stationshus och de här spåren. Det är bara ett huvudspår och ett sidospår som kan användas som ett mötespår. Och ett teknikhus och en mobilmast för ett kodat mobilsystem. Telefonsystem som används internt för den svenska järnvägen. Det är kodat och inte avlyssnad. Vi får hoppas också att rakelsystemet fungerade också när man hade de här stora... Räddningsinsatserna På den här stora branden Som drabbade eh, Som drabbade Västmanland Man kan säga att den lågas alltså, Branden låg Till stor del utanför Engelsberg Nära järnvägen Som, som går mellan ja, Fagersta och Västerås Där borta och Tågtrafiken drabbades ju en del Brandröken jag eh, också faktiskt in väl förra veckan eh, över Upplandsbro kommun och även i Siktuna kommun och även i Stockholm och fortsatte också mot Finland och Ryssland men eh, det ska inte finnas några rapporter någonting nu om det här utan det ska nog inte finnas någon eh, det ska nog inte finnas någon eh, brand överhuvudtaget. Eh, som pågår i Västbaland och eh, det utgår ersättning också med två miljoner för varje kommun som var drabbad där. Och 20-tal hus är också förstörda av den här branden. Där står det så som vi har tagit upp, skyller på sin entreprenör som genomförde markberedning trots den extrema torkan och den stora brandrisken. Och ett annat skogsbolag, Sveaskog, hade lämnat... Ett annat område i närheten en vecka innan just på grund av den här brandrisken som fanns på platsen. Och ändå så gjorde man, eller rättare sagt, entreprenören till stor en så genomförde skogsarbetena eller markberedningen. För när man kommer i kontakt med stenar så kan det uppstå ginister. Och räddningsinsatsen var ju också alldeles för man gjorde en felbedömning av det hela. Och eh, i samband med kraftiga vindar så spred sig den här branden mycket oroväckande snabbt. Och man tappade ju omgående kontrollen över den här branden. Ja, den här skådespelaren från USA då, Robin Williams, har ju då begått självmord genom att hänga sig i ett skärp. Och hans fru har ju då... Gjort ett uttalande här Om att han Hade drabbats av ett förstadie Till den här sjukdomen Parkinson Som ju är obotlig Han var väl en av de här Som deltog i den här 80-talsserien Mork och Mindy också Och tydligen var han så väldigt rolig också Så att när man spelade in filmerna Så var man tvungen att ta om De här scenerna flera gånger För filmteamet började gapflabba helt enkelt men han eh, hängde sig då när han fick eh, vetskapen om att han hade den här sjukdomen Parkinsons sjukdom och den går ju alltså inte att stoppa Det finns ju inte någon bot på den sjukdomen Mänskligheten har ju uppfunnit många mediciner och sådana här saker Men eh, det finns också sjukdomar som är helt enkelt obotliga Och ja, han gick alltså självmord Om ni vill veta veckoschemat för Sverigekanalens webbradio så kan ni gå in på en särskild adress som är mini.nu-veckansprogram. Alltså mini.nu-veckansprogram. Och eh, vi finns ju då dygnet runt. Och eh, Sverigekanalen.tk jallarhonet.tk. Och den gamla bloggen med mer än 392 000 sidvisningar finns på jallarhornet 1.tk om ni vill stödja oss ekonomiskt så kan ni eh, sätta in stora som små belopp på plushyrokontot eh, 634 252 1 634 252 1 om ni vill Kontakta oss och berätta att ni lyssnar och så här, önskemål och synpunkter, så kan ni skicka e-post till sverigkanalen snabbedag, nu Alltså sverigkanalen snabbedag, sverige.nu. sverigkanalen Sverige sverige.nu. Sverige och det var 634 252-1 betalningspottagare Gunnar Andersson skicka gärna ett ekonomiskt bidrag och eh, vi har ju lyssnare då i 138 länder jag skype också här då Dala Gunnar och vi har telefonnumret 02 25 60 143 vi kör live eller direkt här från Dalarna ...varje lördag från 16.30. Och... Eh, ...varje lördag 16.30... ...och vi kallar det här för radiolördag... ...och mellan 18 till 18.30... ...så ligger vi ute också på Stockholms närradio... ...88 MHz... ...mellan 18 till 18.30... ...och våra tidigare sändningstekniker... ...från den tidigare sändningsstudion... ...Geo Lindberg har då tagit över... ...sändningstiden mellan klockan 17.00 till 18.00 med radiofrekventa så vi har bara kvar halvtimmen mellan 18 till 18.30 på Stockholms närad. men har ni tillgång till internetuppkoppling via datorer och surfplattor och smarttelefoner och allt vad det heter så kan ni lyssna via sverigekanalen.tk och gällarhornet.tk dygnet runt i stereo med fin ljudkvalitet. Och det är inte alls som Jörn Lindberg säger att det låter dåligt på internet. För det kan inte Jörn tala sig om. Eftersom han inte har någon form av internetuppkoppling. Men jag vet ju själv hur bra det låter. Det är alltså 128 kilobits per sekund. Och det motsvarar en CD-kvalitet helt enkelt. Ja, vi ska strax på några minuter lämna Stockholms närålder också för er som lyssnar enbart över sändaren på 88 MHz. Det är viss också över internet. Så vi kan tyvärr bara se att lyssnarstatistiken kan vi bara följa över kanal 1 där. Det är en server i USA men kanal 2 3 och 4 är gratiskonton på listen i England och där Måste man betala för att kunna se antalet lyssnare. Och kanal 2, 3 och 4 klarar 5 000 lyssnare maximalt. Motgift hade en server här som inte klarade av 6 lyssnare utan den gick ner. Så jag kan inte uttala mig om hur många lyssnare vi har för kanal 2, 3 och 4. Men förutom de här 2 350 lyssnarna på 30 dagar för kanal 1 så... Måste vi nog lägga till ett antal tusen lösare för kanal 2, 3 och 4 också. Så att det är omöjligt att säga exakta siffran för alla fyra kanalerna. Idag är det laptopen eller D-datorn som är igång. Och C-datorn som jag kör ifrån. Om man använder alltså Winamp. Och igår så skulle vi för första gången köra med automatiskt uppkopplade program via Sara Radio, ett program från Spanien och det funkade ju nästan det var ett program där från American Freedom Party som inte gick igång och en livestream också från eh, ABC News Radio i Australien det ville inte heller komma igång men de andra programmen som ska gå ut på fredagar startade upp med automatiken som jag hade förprogrammerat då det var ju svensk folkmusik klockan 16.30 Klockan 17 gick Radio Nordtimmen igång Klockan 18 gick Alex Jones Show igång Men klockan 19 ville det inte komma igång Och den ljudfilen gick igång i Winampen sen utan problem Stormfront gick igång klockan 20 Men det var dessvärre ett gammalt program Och sen klockan 21 gick Radio Nordwest från USA igång som det skulle Så att äh, det var första gången som vi körde via Sara Radio då Uh, om ljudfilen är för kort då Så måste man fylla ut med lite musik också väntar på att nästa program ska starta upp uh, Som är, som är uh, förprogrammerat kan man säga Så att det här var Gällde Hornet Sverige vakna <hör> 16 augusti 2014 ansvarig utgivare Gunnar Andersson Vi lämnar strax Stockholms närradio Återkommer nästa dörr klockan 18 Lyssna via sverigekanalen.dk Dygnet runt på vår webbradestation station Sverigekanalen det blir det strax pianoklinkar. Slingan kommer in nu. Tackar er som har lyssnat över Stockholms närradio. Och vi kommer att köra live fram till klockan 19.00.